Como chove meu vinho des paises das fodias du rasfel hast du das fel na cor da necessidade O mar e os ríos mantén Este corpo de aura Sempre vivo, sempre vivo, sempre vivo xamos a música de Xoan Eiriz no, que nos axudou a despedir a Xuxo sí. e damos xa benvida a nosa correspondente nos Ancares Lugueses ah, sí, sí, Fernanda claro, sí. dona, dona Fernanda Fallona Neira Moitas grazas Boitoas tardes, Fernanda Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Hernando. Boa tarde. Ben, ben vida, moitas graciñas. Gracias a vos, xa sabéis. Que, eh, eh, o frío, por aí xa... Hai notase non? bastante, pero eh, a, med a media, media mañán, a media tarde xa sirve para poder dar algún paseño que outro, non? Eu xa fum, pero... Uff, hai moito frío, é? Eh? Vale. <risa> bueno, pues Cuidándose <risa> ben e eh... o clima, <risa> <ben, risa> clima prefiere gozo <risa> <risa> Bueno, pues, ben, ben. Pero ti tes unha muller aí da montaña que, en fin, aguanta que <risa> no, cubrindo, cubrindo... No, Eu digo, sempre me din, pero digo, "No, o frío, do frío non non sa acostuma un. Eu penso no. que te aburres Si, <risa> sí, sí, vale. tamén, tamén, tamén. Vale, bueno, Este ano ainda non chegamos a eso. Eh. <risa> bueno, <risa> se vai aguantando, si. <risa> si. Sí. Bueno, moi ben, moi ben, moi Bueno, pois eh, desexando o escoitarte a túa crónica e a túa participación na nosa humilde misión. Pois pues veña, teño aquí eh, en primeiro lugar duas novas, unha boa e unha mala. Vale. Para, para empezar así, empezamos ca mala. Eh, bueno, pois pues que tiñamos aquí un servicio municipal de intervención urgente, que pa emerxencias, que se chama GES, uh -huh. xa non utemos dende o 31 de de Eh, xaneiro de Xaneiro, ai dios, de decembro Ah, do ano pasado sí, Claro, si, sí. sí, suprimiu-se o, o que sería o grupo de intervención de emergencias que cubría toda a comarca, toda a zona todo, non só a BCRA uh -huh. senón que cubría toda a comarca eh, En estes momentos, si alguén chama o 112, porque hai un iso un incendio o, no sé si... eh, doméstico, non sobre todo mer... unha desgracia, porque estes facían moitos carcelacións, por exemplo sí. accidentes de tráfico e tal pois pues, terían que vir os bombeiros de Sarria Madre de Dios Claro, ca, co hándicap de que, que, de que expresa o xepe dos bombeiros de Sarria pois pues, comentaban na prensa ¿no? que claro, supón, supón un descuberto do servicio a lo claro. eh, Este xe que tiñamos é municipal o que pasa, bueno, o mm, A contestación ven sobre todo a través dos empleados que quedaron sem traballo, claro, porque ellos exeron claro. un ere, e do isto que pasa que, claro, tamén é verdad que ese, que, que o Concello de Becerra asumía o que eran as emergencias de toda a comarca, non? e entón eu penso que é momento de buscar un, un, ter os profesionais eh, ou se ter coberto estas emergencias de algún xeito. Con, con volver ter o GES ou ben que mm. se fagan o servicio de bombeiros profesional pa, para toda toda esta zona, non? Porque xa estamos bastante illados, encima se me xina que hai unha casa que arde na vía de suarna, que non sería a primeira vez, non? No. Que teñen que, que vir eh, pues de xarria, non? Hay, hay que reclamar esa, ese servicio pois pues mínimo, porque os impostos seguro sí, mira, que eh... no, non baixaron aí eh... os impostos siguen a dormirmos, non? Sí, sí, sí, mira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 desa ría, xa estaba apagado, xa lle dixeron, salta unha señora, e dixo que xa sin galego, digo, xa podeis ir ao carallo, xa ¿Se podeis ir a la volta. Eles non teñen culpa, eles. Claro, claro eh. eles non teñen culpa. Eles non teñen culpa, non teñen culpa. Claro, claro, ¿no? claro, e que non pode ser, porque estamos falando dos servicios do rural, vos vedes que nos estamos reclamando no instituto, pois que se se mantenga ese bacharelato, non? Claro. claro. Non son os servicios educativos, é que é necesario con servicios mínimos eh, que es necesario para poder vivir aquí con con con, con algo dignidad? de dignidad, ¿cierto? Eh? Sí, sí, sí. Pues A ver se si esa esa reivindicación se fai efectiva, se son capaces eh? de conseguir, non solamente, entonces, oh. además, eh, eh, o do instituto me parece que eh, vai a ser eh, vades a ter sorte e vai a continuar, non? vai a ser. Io sí, para... meu, teño esperanzas de que si, sí, porque non pode ser que non que non, o ser. Claro que non, que, claro. Que iso hai que ter un pouco de sentido. Eh, e mira, despois vamos pasamos a unha boa nova, se sí, queredes, que sí, claro. sí. Me gustouเme moito ver esta, esta nova que, que Mari de Embutidos Navia de Suarna sí. recibiu o premio son emprendedora de rural, rural eh, pola asociación de empresarias de De mulleres empresarias de Lugo. Sí, sí, vale, sí. Eh, eso habéis pasado, entrevistámosla, felicitámosla, sí, sí, la sí. verdad de es que, que foi, sí, eh, fue, sí. eh, no sé, emocionante, ¿no?, un efecto de que él, él además estaba muy muy contenta, ¿no?, de, de, de sí, esta... Sí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 Eh, son de Lugo, sí, pois eh, sí. tamén eh, sí. sirvén os seus, seus os seus sí. produtos, si sí, si. Sí. Sí, sí, tamén o vin. E eh, vin, ademais vin por aí en algún sitio que faise cecina de vaca tamén. Si, sí, si sí. si sí, si. Sí, sí. Falounos de novos produtos e eh, eh, sí, que está no. traballando noutras cousas interesantes, e eh, que pronto nos dixo ela, pronto vos darei noticias. Oye, pues eh, eu re, estive revisando que igual si xa vos Eh, que no Argueiro Dancares aí sí. sabeis Lucía e Lucían máo e contaba como empezou eh, co que foi moi curioso, fíxime moita gracia que empezaron ca embutidos porque cafeira de Androia, non? Sí. non non había donde comprarlos e dice, pa segunda feira de Androia díxolle a Hortensio o seu marido, "pois facemos 30 ou 40, non?" Sí, e, eso, despos, pa sí. segunda feira de Androia xa pideron 400. Sí, venderonos todos, é eh? decir, non é solamente Exacto. a cantidade senón que, que cualquier mm, sí, sí. cualquier eh, decir, que teña, eh, a, antes, antes Sí, decir, produción que tiña desaparecía de darmos. Antes, de empezar a feira, entón que sí. pues, xa decidiron facer a a o Cosa que mira que historia máis máis chula Por certo, que eu a fun revisar eh, no Argueiro de Ancares sí. Quedábame pendente de decir Que o que lo quería comentar antes de Nadal Pero non hai aqueles días non coincidimos eh, De que foi a, a feira do 12 en dezembro, sí, non? Sí, e veu sí, sí. Lucía de Rodríguez de Argueiro Que está en Barcelona Veu sí. autobús 12 horas mm. E volveu 12 horas a Barcelona sopra atender aquí na feira do 12 un taller de xaman de networking non? na feira, o xa que mira, estivo aquí temos que coñer o contacto dela no facebook é amiga eu tiño o teléfono dela comprenos o que pasa é que non sempre coincide pero, si, si, temos que entrevistarla e falar con ela penso o que teves aí non sei, teves estar por rollos profesionais, non sei, en concreto La universidade agora, me parece. Está, claro, ahora de sí, que, que isto. universidade, sí. de Bergeiro, ten algo máis. Mm. Eh, pois pues non, si hai aí non? que felicitaba os reis desde mm. Salgueiros, desde de a súa aldea aí na vía de Xuarna, ah, sí. pero parece que que pois o ten así menos, pero ten unhas historias aí de meroteca xa, sí. que eu aí a súa hemeroteca do Argueiro, pois para consultar esta historia tan bonita de, sí, de sí. botidos na de súa. Unha boa comunicadora tamén. Sí, sí, sí tamén no, moi bueno. maja, moi leito. Pues, pois, Fernando. Porque a, a, súa, a súa tía, que nos primeiros días parou, que non sei se si segue parando, pois pues vive no barrio onde vive un bel biche. Ah, súa <risas> é un pañuelo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 Sí. Bueno, sí. Que sigues ese traballo tan importante que... Seguimos. Eu hoxe saquen a pata e volvim para dentro <risas> <risas> Iba moito frío, pero mañá xa, xa me dá perdiza xa ir <risas> Digo, non sei se iría mellor deixalo, pero bueno, hai que... Hay que... Hay que, hay que ir tomando nota, non? hai que vencer a pereza hai que ir tomando nota e ir preparando as cousas para ser... Por certo Será no mes de marzo, non? O 5 de, de marzo Que é carnaval, fíjate que cae moi tarde este ano Cae sí. bastante tarde Pois sí, sí, sí, sí. xa despois de carnaval, xusto o, o, o esa semana mm. O martes de carnaval finais pues Primeiros de marzo Que mm. cae moi durso De verdade que estamos contentos, e moi satisfeitos. Por certo, mira, acabamos de chegar unha, unha noticia interesantísima que tamén queremos facela compartícipe contigo. Dice que o 15 de xaneiro de 1933 tivo lugar a primeira emisión radiofónica da historia de Galicia. Foi cuns versos de Bouzabray que leu Antón Fraguas. Titúlanse uh -huh. Nau Seixlau Senlleira. Bueno, pois, eh, noticia importante, noticia interesante. de o no ano 33, pois, sí. ler unhos un, versos de Bozobrei que escribiu el no ano 32. E so... a primera emisión radiofónica de Galicia. Sí, sí, sí. Estabas rematando en outros sitios, empezando ca tele, nos, nos, <risas> empezando ca radio. <risas> bueno, tampouco tanto, non? Que, que esa película do discurso do rei, non? Cando... Sí. Cando, pois era todo un acontecemento, un programa de radio. Sí. Máis ou menos era por aqueles tempos. Sí. Pois, pois nada, bon, bueno, noticia eh, que, que, que, que nos parece interesante, eh, que por eso queríamos compartir contigo, que acaba de chegarnos aquí. Sí. Bueno, eh, agradecerche moitísimo a túa colaboración de hoxe, eh, que sigas cuidándote eh, e abrigándote ben, porque se si vai tanto frío... Eh. Sí, non sí. sí. sobretodo <laughs> sí. sí. abrígase. Non non no coller constipa. A, porque... a pereza é de sair. Vale. Despois, bueno, entras en calor y... e vale. vai vai cantando sol, pero a pereza a primeira intento, madre mía. Sí. Bueno, <laughs> un un bocadillo yo, es... yo yo a mellor un cocido yo, acompañado dun androida, seguro que tamén vai ben. Tamén? Sí, claro. Pero antes non. <laughs> Despois tanto <laughs> que salies. Vale. <laughs> bueno, moitas moi grazas, pues, si Fernanda. A chao. Chao vamos a despedir a Fernando con, con música sí, sí, donde, claro. adiante atuviando todo esto